заговорив Вітовт. Ми, Ягайле, порадились з нашою вірною панове радою, і постанова наша така. Я прийму корону від ревного католика-імператора Сигізмунда, аби литовське велике князівство уміцнити і в спадок нащадкам передати королівство, силою і просторами рівне королівству польському. Дві корони не ослаблять, а зміцнять нашу унію. «Дві корони? Навіщо дві корони?» Пролебедів'я Ягайло. «Я віддам тобі свою і впущу тебе на вавель. Навіщо нам друга корона?» Король безпорадно повернув голову до Олесницького. «Панове!» Погляд краківського єпископа вп'явся у пожовкле обличчя Вітовта. «Чи не зволите послухати притчу? яка сплила мені на думку, коли великий князь Литви згадав про дві корони. Було це в Данії чи у Свеїв, який слицар закохався у королеву, за що його осліпили розпеченим мечем. Прийшов він до архієпископа просити зцілення. Той сказав, «Побудуй три монастирі і сім костюлів». У великому старанні Лицар збудував тридцять монастирів і сімдесят костьолів, проте залишився далі темним. Нещасний лицар почав дорікати архієпископові, що той його обманув. Ти піддався гордині, мовив екзарх, – зруйнуй те, чого я не велів тобі будувати, і прозрієш. Ой цуп, штири баби, один зуб, покотився з реготом по долівці Генне. Вітовт підвівся, спираючись обома руками на поруч крісла, і застиг згорблений, усе ще не вірячи, що його посмів так тяжко образити краківський єпископ. Ваша священність, чи не могли б ви мені пояснити? проговорив тремтячими губами Великий князь, позираючи то на Олесницького, то на Ягайла, який, здавалося, дрімав у хотелі. «Можу», – відказав холоднокровно Олесницький. Жоден м'яз не здригнувся на кам'яному обличчі. Литовський князь піддався гордині і надто не пору. «Ми з'їхалися сюди, щоб об'єднатися перед загрозою Туреччини. Ми з'їхалися сюди, щоб об'єднатися проти схизми, яку розпалив у себе імператор Сигізмунд, давши чехам мученика Гуса» як знамено. Вітовд же плекає розкольницьку мету. «Повіжте нам, ваша світлосте, звернувся єпископ до імператора, «навіщо ви пропонуєте корону великому князеві Литви?» «Я вже сказав», повернув від каміна голову імператор, «щоб не дати поєднатися чеським і руським схизматам. Коронований Римом Вітовд матиме змогу власноручно, без краківського посередництва, приборкати православну церкву на Волині, Чернігівщині, Київщині, як це зробив Ягайло в Галичині? Ні, мовив Олесницький, ви прагнете роз'єднати польсько-литовські сили. Ви ж, великий князю, у своєму засліпленні і марнославстві, самі цього не віддаючи, розпалюєте коромолу русинську. Та коромола – вже знайшла собі ватажка. Він сидить тут, у замку, а ім'я йому – Свидригайло. Ви примирилися з ним, а він за вашою спиною трактує з українними боярами і князями, які ще марять славою колишнього Галицько-Волинського князівства. Ви хочете з допомогою Свидригайла створити Литовське католицьке королівство на зразок польського – а його вірний поплічник Федір Остройський разом з вождем гуситів Прокопом Лисим увірвалися на Шльонськ, зруйнували на Ясній Горі, що біля Ченстохови, монастир Павлинів і осквернили чудотворний образ Марії. Ви ще не знаєте про це? Горе-горе, залементував Блазень, молода шляхтянка безкоханця, Старе хутро без вошей, старий жит без багатства, Польща без матки Боскої Ченстуховської, горе-горе! «Цить!» – прикрикнув Вітовт нагенне і звівся на весь ріст. «Ваше священності! Я не владний над тими, хто покинув мій край, і не на мені лежить вина за Ченстухову. У Флоренції бунт ремісників». Придушили флорентийські гранди У Франції Жакерію розгромили Загони до Фіна Карла Ви ж з королем посилаєте Своє військо на Шльонськ Адже про це і просить вас Імператор А в Литві я сам знайду силу Приборкати коромолу І Свидригайла Теж, якщо б він посмів Виступити проти мене А треба вам моєї допомоги «Шліть послів у вільно. Я закриваю конгрес, на якому мене ображено. Своєю притчею ви дали мені зрозуміти, що ні я, ні мій народ не вільні. Ваша світлосте», – повернувся князь до Сигізмунда, – «я не міняю рішення і ждатиму корони у своїй столиці». Клятвопорушник, – вимовив я Гайло, – розплющивши маленькі очиці. Свидригайло дізнається про це пізніше. А тепер він підвівся з дубового стільчика, одягнувся у кубрак і попрямував до світлиці. Дверник доповів, прибули русинські бояри. У світлиці дубовий незастелений стіл прогинався під вагою дзбанків з винами, полумисків з м'ясовим і підливами, пахло шафраном і гвоздикою, тертим хроном і цибулею. Князі і бояри, у передсінні їх роздягнули з шуб і шапок слуги, стояли в легкому поклоні. Свидригайло відсунув з грюкотом стілець, що стояв йому на заваді, швидким кроком підійшов до гостей і теж кивнув головою. Якусь мить стояв, приглядаючись до облич своїх сподвижників, ніби оцінюючи здольність кожного. Слуги в темно-фіолетових каптанах, підперезаних жовтими поясами, збилися гуртом, готові стати за спинами вельмож, як тільки ті сядуть за стіл. Свидригайло махнув до них рукою, щоб вийшли всіни, а одвірному наказав стати за дверима. До столу панове запросив гостей і сам сів на чільному місці. Торовський князь Олександр Ніс, товстий, тісно обтягнутий атласним жупаном, удвічі молодший за нього князь Василь Островський, прозваний Красним, сіли праворуч, як найближчі приятелі Свидригайла.